Tervetuloa jälleen, oliks jotain podcastin pariin. Juontajana tänään mies, jonka puheet ovat värikkäät, pukeutuminen ja huumori mustaa. Toivotan tervetuloa juontaja, jonka suurimmat heikkaudet ovat hiljaisessa tilanteessa. Täältä tulee verran jakamatti Ari Kohma! Joo, joo, joo, joo, joo, Tänään annettiin meidän sosiaalisen median seuraajille pikkusen mahdollisuutta. Vaikuttaa siihen, millä Arska tulee sisään. Sieltä tuli pari nopeata veijeriä ja heitti tommoset kuvailut ja kommentit. Niin millä mentiin tänään. Ehkä tehdään jatkossakin vähän jotain samantyyppistä silloin, kun mulla on ide, ideellä vähän vähissä, niin... Käytetään hyväksi meidän seuraajia ja kuulijoita. Ja meidän kuulettiin tietää myöskin sen, että tota, Me ei olla mikään uutisteluohjelma. Me ei normaalisti lueta mitään uutisia annetaan senoille palkkatyössä oleville helppoheikeille. Se homma. Me voidaan hakea uutisia ja aiheita jostain pikkuisen syvällisemmästä, mutta tällä kertaa niin... Se pikkusen syvällisempi löytyi sieltä uutisaiheesta. Puhutaan tänään vähän julkisuudesta, siitä mitä se julkisuus saattaa aiheuttaa ihmiselle. Nyt kun tässä oli, mä luin tänään aamuna Robinista yhden uutisen, sitten mä katsoin sen Laurin Markkasen, kun se yksi Pirkko oli siellä kylässä, ja sitten myöskin nyt tämä viimeisin Olli Lindholmin pois niin puhutaan sen verran, että puhutaan vähän siitä, täytyykö sen suomalaisen julkiksen olla semmonen kiiltokuvapoika, koska eihän nyt ole ulkomaillakaan. Mulla on tästä parit nopeat kommentit, sekä sitten myöskin, niin, niin, niin mä näin Unta taas viimeinen, tämä jälleen kerran aika klassinen tapaus, ei mitään järkeä. Mä en tiedä mistä tää mistä niin tulee, koska mä oikeesti oikeasti on nähnyt pitkä aikaa Moni vuosi muista sille, että mä oisin nähnyt unia, mutta nyt mä taas heräsin kesken tämmöisen unen, ja tää oli tääs jotain ihan crazy. Se todennäköisesti johtuu siitä, että kun tässä nyt yrittää niin show'n aikana kehitellä jotain näköistä hauskaa koko ajan jostain, niin mun mielikuvituskin laukkaa, niin koisi ihan omaa rataa. Niin puhutaan ehkä nopeasti siitä, mutta myöskin sitten ratkaisu tämän päivän arvotukseen. Öö, arvotushan oli, miehellä on. Aina jalat maassaan, hän on nöyrä. Mikä on hänen suuri ongelmansa? Niin niitä tota, puhtaita boksereita on helvetin vaikea saada jalkaa. Niin tota, sen jälkeen kun ensimmäiset menee kovin likaiseksi, niin täytyy vetää kommandona. Että on tämmönen ikävä tilanne, mihin ajautuu tuommonen tota, jalat maassa oleva kaveri. Että silloin täällä on pikkusen hyvä nostella niitä jalkoiselta maasta. Ja se liittyy vahvasti tämän päivän aiheeseen. Elikkä, nyt jos suomalaiset julkikset, jos ja kun ootte kuulolla, niin tota, hei! Ei tarvi mennä niin jalat maassa, Pikkuisen voi mennä vähän leijallekin silloin tällöin, niin ei oo sit niin rankkaa se elämä, ei tarvi jokaisesta paskakommentista niin pahoittaa mieltä ja välittää, kun niitä tulee vähän tasaisemmalla tahdilla ja ihan välillä aiheestakin. Niin, niin helppo jotenkin ymmärtää, että tai en mä tiedä, jotain tämmöistä puhutaan tänään ja katsotaan mitä keksitään lennossa. Kiinalaiset uutisetkin meillä varmaan on ja, ja semmoista. Ei tässä kohti mitään muuta kuin annetaan äänimies Timpale-hommat ja sen jälkeen. Mitäs meidän pyöräyttää? No katsotaan mitä pyöräytetään sen jälkeen, ole hyvä Timo. Näinks mä unta? Vai onko meillä, oliks jotain podcastissa ensimmäinen mainos? Ei kyllä se, näköjään olikin vaunt. Oliks jotain? Joo, ja mä näin taas viime yönä unta niin, että mä heräsin siihen, joten mä nyt siis muistan sen. Mutta mä meinasin jo unohtaa sen, mä muistin tätä aamulla, kun mä ihmettelin, että miksi mun toinen silmä on niin hiertynyt. Vasen silmä. Et mikä juttu? Ja mä kerron jo aikaisemmin, viime kerran kun mä näin unta, niin se oli joku todella lennokas vitsi, mikä ei ole vielä tähän päiväänkään mennessä saavennut kenellekään. Niin tällä kertaa kyseessä ei ollut vitsi. Vaan tota... Mä olin ollu jollain mökillä, tässä unessa siis. Mä en tiedä, kenen mökki se oli, mikä tilanne. Täysin joku kuvitteellinen tilanne. Semmonen iso, vehreä, nurmi, aurinko, aukio, aurinko paisto, linnut laulo, kaunis päivä. Ja pelasin mökkisulista, ilman verkkoa, Jarkko nihemistä vastaan. Jarkko Nieminenhän on tennispelaja, et sinänsä vähän kummaa, että me siinä nyt pelattiin, mutta pelattiin kuitenkin. Ja tota... Jarkko sit löi mua kohti pallolla, ja samalla kun se pallo lensi, niin se pallon takaa lensi lokki, joka paskans mun silmään. Ja sit heti perässä, niin se pallo osui siihen samaan silmään. Ja ilmeisesti mä oon koko yön niinku hangannut sitä paskaa tosta mun silmäkulmasta Veks! Koska aamulla mä heräsin, mun vasen silmä ei on semmonen hiertynyt. Ja mä en niinku tiedä, että mistä tääkin tulee. Kertooks tää nyt niinku jostain, että että yritetään niinku kaiken näköisiä sattumuksia keksiä tai kehitellä niin, että niinku mun unet ja tätä tasoa, että mä oon niinku Jarkko Nyjemisen kanssa pelaamassa sulkapalloa ja sama aikaan kun pallo tulee, niin tulee myös valkoinen paska, joka lentää mun silmää. Mä en todellakaan tiedä, mutta tota... Halusin vaan jakaa tän teidän kanssa, että jos jollain on mielenkiintoisia unia, niin, niin et oo yksin niiden kanssa. Voit tulla jakamaan ne mun kanssa, niin tota... Joo, näin. Ei muuta kuin eteenpäin. Ei tässä tämän kummempia. Mennään itse asiassa, hei! Ei mennä eteenpäin. Timo, älä nyt tuu sieltä vielä, vaan tähän kohti kiinalaiset uutiset. Noin, tosta vaitaa vähän taustamusa Ja tähän on siitä hieno uutisosi, että on oikeastaan mukana vaan sen takia, että tässä on helvetin hyvä tunnari, joten uutisista hyvää iltaa. Eurooppaan siirtynyt ex liiketähti kiskannut hienon määrän maaleja. Joo, no kun näitä. Täällä Keski-Euroopassa vähän huonosti on, ihan Suomesta asti on joutunut kiskovaa Pitkä matkahan tuo on. Isäntä yllätti murtomiehet itse teossa Taivalkoskella. Käättähän myö vaan vyönnettiin. Kolme hoivakotia palkittiin hyvästä hoidosta. Vanhussa halutessaan jäkälää eikä ketään pakoteta kuuntelemaan klassista musiikkia. Taso on korkealla. Ja viimeisenä vielä urheilua. Kesällä ja urheilijoille 1,3 miljoonaa tukieuroja. Etenkin kolmiloikassa polvet ovat kovilla, ja menestys vähäistä, joten tuet tulevat ihan tarpeeseen. Kaikki lukee julkista. Mutta sinä kuuntelet, että jotain podcastia? Sulla menee siis aika. No, sanotaan nyt vaikka, että hyvin. Oliko jotain? Joo, mennään nyt tähän varsinaiseen pääaiheeseen. Eli puhutaan vähän tuosta julkisuudesta ja mitä se nyt näyttää niin kuin aiheuttavan tälle jengille, mitä Suomessakin on. Puhutaan nyt lähinnä kotimaisista, mutta tota, mä katsoin sen, öö, mikä tää Pirkko nyt on. Maria Veitola nyökyläilyä Lauri Markkasella. Ja, ja siinä oli tää klassinen kohtaus, missä me oli menossa pelaamaan koripalloa, mutta sit siellä oli niin paljon jengiä. Että ei Laurista halunnut mennä sinne, kun se olisi mennyt ihan kaverikuvia ottamiseksi ja muutenkin tämmöistä ymmärrän. Erittäin hyvä, eihän kukaan jaksa olla niin koko ajan, jos ei saa olla rauhassa ja tehdä niin kuin normiasioita. No sitten mä luin tänä uutisen, että Robin, kun kävi Intiä aikoina yöelämässä, niin hän ei halunnut mennä sinne sen kavereiden ostamaan vippöytään, koska tota, jengi sitten katsoi siellä, että no Robin on niinku itse ottanut ton. Niin mitä pahaa siinä on? Mä ymmärrän on Markkasen, mutta mitä pahaa tässä on, että Robin, niin kuin vaikka hän olisikin itse ottanut sen pöydän, niin kuka sille on, että. En mä kyllä kuuntele tätä Robinia, kun se oli sieltä klubiltakin ottanut ton vippöydän ihme kulli. Ja niinku, kun, kun tuotähän tekee tavallisetkin hampat, ja vaikka nyt oliskin ottanut niinku noilla yleisömäärillä, niin sanoisin, että come on, ei jokaisen tarvi tykätä, suuri osa kuitenkin ymmärtäis, se julkisuus niinku on, ja tää on fanikulttuuri. Et hän perustuu niinku ajotukseen, että mäkin haluaisin olla niinku toi. Ainakin ulkomaisilla artistilla sitä näkee paljon. Miten ne menestyy fleksaamalla ja heittelemällä seteellä? Onko jengi silleen, että ei mä mene katsoa tuota Money Mayweatherin matsia, kun siltä saattaa kuitenkin pudota taskusta joku sata tonnia. Ei. Vaan jengi on silleen, okei. Okay. No todellakin mene katsoa tuota tyyppiä, kun toivetään leveellä, että se on varmaan hyvä show. Ja tää samahan toimii Suomessakin ole ulkomaisille Ja Jengiän kattoo silleen, että on joku räppäri, niin toi on kova, kun sillä on rahaa ja sillä on Ja sillä on limusiinit ja turvamiehet ja noin. Niin mä meen kyllä tota tsiigaa, että tämähän on hyvä tyyppi. Niin, miksi se toimii suomalaisille julkkiksille? jos joku suomalainen artisti tai julkis nyt rupes niinku ja tosiaan heittelee niinku rahaa. Ja vähän niinku tässä nyt on tehtykin. Jetillä on kalliit veneet ja, ja ynnä muita. Ei mun nyt tulla just lennosta yhtään Esimerkki tietenkään mieleen, mutta Hyltä tietää näitä, jotka vetää vähän leveämmän räppärit varsinkin, niin tuntuu, että on ihan kivoja autoja ja saattaa jopa joskus mainitakin, että mulla on muuten ihan tommonen kiva kärry tosiaan pihassa, niin ja siinä ei ole mitään pahaa. Jengi on edelleenkin vaan enemmän silleen, että hei, mä todellakin haluan olla niinku toi, koska tätähän se julkisuus on, eikä sitä, että sul täytyy olla joku kiiltokuva, että sä oot kaikille kivaa ja ynnä muuta ja niin ja näin, koska siltikin sitä paskaa tulee. Jos mä olisin, tätä kuulee yllättävän paljon, että jos mä olisin miljonääri, niin kyllä mä vetäisin leveellä, että kaikki näkis. Et sit, niinku meikäläisellä on pinoa. Ja sitten kun se menestys osuu kohdalleen, niin sit kaikki onkin silleen, että ei kyllä tässä näyty ole nyt passaille, että ei vaan tule mitään pahaa sanottavaa. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, aina jollain sitä pahaa sanottavaa. Turha sitä nyt on lähteä pelkäämään. Ja ehkä se jopa kävisi silleen, että et kun sitä pahaa sanottavaa tulisi joskus vähän ja aiheestakin, niin se saattaisi niinku tota noin niin, kuulostaa ihan järkevältä. Et nyt kun te tämmösiä kiiltokuvapoiki, niin teille ei tule sitä pahaa sanottavaa kuin semmoiset niinku mistä ei olisi pahaa sanottavaa, niin se tuntuu ihan käsittämättömältä paskalta. Et ihan vaan ajatus, mikä mulla tähän. Niin kuin tuli. Ja nyt kun näitä julkimmat lähtee kuin koneita Tikkakoskelta, eli noin niinku viikossa nyt tänään Olli Lindholm vai ei sitä nyt tänään lähtee, Mutta kuitenkin nyt uutisoitiin siitä, niin, niin restin piisvaa kaikille matit ja muut ja kuka tosiaan joku lähti? Joku muukin tällä viikolla, en nyt muista nimeä, mutta tota, niin Paljon oli Lui Olli Lindholmista, että tota, niin tekee hirveesti duunia Koko ajan niin suurta painetta siitä julkisuuskuvasta, että haluaa olla koko ajan asialla ja tehdä uutta juttuu Sama uutinen, jos kerrottiin Robinin vippöitä pelosta, niin kerrottiin miten hän on tämän puolentoista vuoden tauon, kun hän oli Intissä ja muuta, niin pannut koko ajan hommiin. Sekä sit silloin, kun keikkailikin aikaisemmin, niin jos ei ollut keikkaa, niin yli alkuviikko, maanantaista tai tuota, keskiviikkoa juosti juostiin ulkomaalle virittelemässä näitä uusia kuvioita. Niin kuin vuodesta 2013. Ja Olli Lindholm tosiaan 40 vuotta tuu niinku härkä. Niin tota, mun mielestä pitäisi puhua enemmän näistä, että mitä se vaatii olla tuolla niin kuin huipulla päästä, oli se sitten artistina tai jonain muuna. Että et niinku, joo, et se ei näköjään tukkaa ihan niinku sattumalta, että tol nyt sattuu, tulee hyvä biisi. Mut sitten, taas, kun välillä tuntuu, että se tulee, niin mä haluisin niinku kyseenalaistaa myöskin tän, että Robin, sä nyt kun niinku viimeiset viisi vuotta juossu siellä ulkomailla, niin mitä sä teet siellä? Et kun, niinku, joo, mä ymmärrän sen, että hyviä biisei, mut kun välillä tuntuu, että artistit kertoo, että no tää biisi nyt tuli aika vahingossa, että se oli puoli tuntia, kun tuli semmonen hyvä idea, ja, ja sitten se oli siinä. Niin mitä muuta te teette siellä? Otatte jotain pressikuvia. No sit siinä kerrottiin siin uutisesta, että hän istui, jotain niin verkostoitu, kävi niinku tutustumassa uusiin ihmisiin ja muuta, niin, niin kuin, Et sitäkö se sitten on se niin kova duuni? Et sun täytyy vaan niinku koko ajan olla johonkin tyyppiin tai... tai tota jotain muuta. Ja hän sanoikin, että sit että hän on tehnyt 200 englanniksi tygeä. Et onko se sitten vaan niin, että se vaatii se useampia vahinkoja, että sieltä tulee sit oikeasti se hyvä biisi, en minä tiedä. Mut mä vaan niinku herätin kysymyksiä, että kun aina tulee just tää, mistä mä joskus aikaisemmin taisin sanoa, että et sun pitää tehdä niinku teet vaan niinku kovaa duunii, niin kyllä se menestys tulee, mut mitä duunii te teette? Tää on niinku se mun kysymys. Ja ehkä tota sellä, samalla kannustankin kaikkia nyt, jotka on jollain tapaa jossain ikinä menestyneitä, niin kertokaa, mikset voi totes niinku avata sitä brokkista vähän. että mitä hittoa te niinku teette? Et eikä se nyt mikään liikasalaisuus ole, jos sulla niinku se menestys jo on. Et kerro, että mitä sä siellä niinku ulkomailla teet, mitä sä teet siellä niinku niiden sun pressityyppien kanssa tai jonkun managerin tai muun, kun te virittelette jotain kuvioita. Niin mitä ihmettä te puuhaatte? Tämmönen niinku ehkä vähän avautuminen, ehkä vähän pyyntö myöskin siitä, että et sit ne paineetkaan ei ehkä niinku kasvais niin suuriksi, kun vähän avais sitä niin matkaa ja projektia niin meille suurellekin yleisölle. Et kun meille tällä hetkellä se tuote on ainoastaan se biisi, tai se TV-ohjelma, tai se mikä tahansa muukin tulee, niin jos sä pikkusen avaisit sitä proggista, niin ehkä me saatais jopa ymmärtää pikkusen paremmin teitä. En mä tiedä, tämmönen idea. Öö, ja nyt mulle itseasiassa tuli tosta lottomäärästä, kun mä sanoin, että, että tota, kyllä mä ainakin eläisin leveellä, jos mä olisin miljonääri, nyt kun tää lottovoittokin tässä tuli, niin itse hänen lottoa pelaa, mutta pitäisikö meidän vähän kuvitella, että jos mä voittaisin lotossa, niin mitä tapahtuisi? Jos mä voittasin lotossa, niin mä en varmaan enää lottoaisi. Eli mikään ei muuttuisi. Mitä sulla arska, Oliksi jotain ideaa? No joo, jos mä nyt lähden nopeetasta lennosta niin värittelemaan tilannetta, että mä ottaisin nyt lotossa, tai jos on ehkä eurocheckpot, niin mä saatais pikkusen leveämpi pensseli millä väritellä. Eli tota, mä ootasin nyt eurot jackpotissa vaikka semmosen 50 se semmoinen ihan ok perus. Jees, että siinä selviäisi vähän aikaa, niin, niin, niin mä oon ymmärtänyt, että siinä on joku tämmönen karenssi aika, joku pari-kolme viikkoa. Et siinä niinku tjekkaalla jotain, niin mä tekisin se silleen, että mä ottaisin sen kupongin, ja painasin tuohon paikalliseen pankkiin, ottaisin, että hei, mulla on 50 miltsia tulossa pari-kolme viikon päästä. Niin tota, pystyisikö heittää ennakkoon vaikka semmoisen 10 No ei ehkä 10, pikk, joku 5 Se Semmoinen pikku taskuraha tuohon, niin pystyy vähän lähteä pelailemaan tähän heti alkuun. Ja, ja. Sitten mä varmaan siitä niin tota, menisin johonkin autofirmaan tuohon, kattosin jonkun kivan kärny. Joku ehkä semmonen maasturityyppinen ratkaisu, ehkä joku semmonen kiva mersu. Niin mitä hajuu kyllä niistä malleista, mutta joku semmonen iso, hieno, musta. Nää voisi olla ne kolme teesii, millä mä tohon paikalliseen mersuliikkeeseen lähtisin. Sitten mä palkkaisin jonkun ajamaan sen mersun, minkä mä olin just ostanut Esimerkiksi Leville, mutta Tikka Koske lentokentän kautta niin, että mä hyppäisin koneeseen, mä ottaisin sinne Koneen täyteen mun frendejä. Ja tota, semmonen kolme viikkoa levillä, hei. Hyvää skimbaa, ohutta mukii. Monen pieni rentoutuminen siihen. Nyt kun on hyvä kelikin, niin joo, aika nätti päästä mäkeen. No sitten ehkä sen aikaa ottaisin siihen leville tosiaan, ne rahat tulisi tilille. No sitten rahat tilille. No sima varmaan ottaisi jonkun balityyppisen ratkaisun. Taas muutamat frendit sinne kyytiin Apple Storen kautta. Minkä takia? No mä tarviin hyvän koneen, kato, että mä pystyn sitten pläräilleni niin tota. Ja voisi voi olla semmosia kämppiä tuolta tuota, ison meren puolelta. Ehkä mä ottaisin yhden sieltä jostain Vallilta, Indoneesiasta. Mut sit semmonen niinku jonnekin New York, Los Angeles seudulle. Semmonen kiva biksi, mistä sitten elelee. Ja siinä sit varmaan pari-kolme vuotta helppoheikielämää. Oitikä frendit sinne messiin. Sitten ehkä joutuis muutaman vuoden päästä, niin ruvitan miettimään, että tota, joku semmonen kiva bisnes, millä vähän tasoittaa tota menoerää. Pystyis vähän niinku nolla kului, koska ei se 50 mil ikään kuitenkaan ihan loppuun asti välttämättä riitä, jos kauhean leveästi elää. Toisaalta sit kun sitä vähän sijoittaa jonkin niin kyllähän se sen verran aina antaa takaisin, että ehkä sillä pystyis niinku Mitä tässä nyt on enää jäljellä? Joku 70 vuotta Pelailee vähän, niin, niin tämmöisiä tämmösiä mä lähtisin En mä tiedä millä te lähtisitte. voit tulla kertoa ajan vapaasti. Jos voitaisit lotos 50 mil tai eurojaskassa, niin Millä sä lähtisit? Mä lähtisin näillä pelimerkeillä. Kuka sä oot? Mikä mä oon? Ja oliks sulla vielä jotain? Joo. Me ollaan nyt tällä viikolla näköjään vaihdettu vähän tällä niinku vahingossa tämmöseen iltapäivän julkaisu- ja showtekomalli. että tota... No pari aikaisempaa viikkoa mä tein silleen, että mä tein aina illalla joskus... Aloitin joskus yhdeksän jälkeen duunaamaan illalla, että sit se oli aina aamupäivästä valmis, sit mä postasin joskus 10, 11, 12 aikaa, mut nyt tota, tällä viikolla ni, niin Mä oonkin jotenkin tehnyt niinku aina samana päivänä iltapäivänä. Mä parempi. tiedä kumpi on parempi. Tulla sanoa mulle? Et monen aikaan te haluaisitte, että tämä podcast julkaistaan. Et että että tämä on heti aamulla? Esimerkiksi vaikka niinku ennen kahdeksaa? Vai haluisitteko te, että tämä on niinku sit vaikka... kuolen päivän Vai sitten siellä joskus niinku neljän jälkeen, niin kuin on tällä viikolla tullut tässä neljä maissa? Koska tota... Mä oikein tiedä, mikä olisi niinku hyvä aika julkaista, mihin aikaan jengi tätä kuuntelee. Toisaalta aamullahan se olisi ihan jees, mutta sitten taas joskus illalla, niin... ja tiedä, mä aina iltasi. Vähän riippuu toki aina omista aikatauluista, mutta tota... Olisiko tämän päivän järryt tässä? Mä voin sen verran paljastaa, että tota huomenna, huomenna on siis tunnetusti keskiviikko niille, jotka ei tiennyt, niin me voitais huomenna pikkuhiljaa suunnata tonne tota, ö, lukiolaista maailmaa ja käydä ehkä läpi omia penkkari kautta potkiais ynnä muu muistoja. Mä käydään läpi, millainen asu oli ehkä meikällä. Suurin osa se tietää, mutta hyvä aina muistella hei vanhoja. Ja mennään sinne sillälaisella tuota, noin niin suunnitelmalla, että pistetään arvotus vielä tähän väliin. Eli, nyt jos oot valmiina, niin tulee tämänpäivä varoitus. Mies tuli ravintolaan, hän tilasi perunamuusia ja lihapullia. Kun hän oli syönyt tarpeekseen, hän asetteli lopun ruoan ympyräksi lautasen reunoille tarkasti, asetellen niin, että keskusta oli tyhjä. Sitten hän maksoi, kiitti ja sanoi näkemiin. Tarjoilija kassalla vastasi näkemiin, herra Konstantin. Mistä tarjoilija tiesi, että mies oli poliisi, vaikka hän ei ollut nähnyt miestä koskaan aikaisemmin missään? Ja sillä aika kun mietit, mietit sitä, niin paina vaikka siitä jaanapista napista pyydä sun kaverilta jeesiä tähän arvotukseen. Huomennahan sekin sitten taas ratkee, että ei tässä nyt tarvii niinku ihan hirveän kauan pakkasessa palella. Meikäläisen puolesta tässä kohti morjesta päivää, huomiseen äänimies Timo Hoilan moro! Lisää tätä ja muita sirkusuveja Instagramissa AriKohma Official. Uusi oliks jotain podcast-jakso jokaisena arkipäivänä Spotifyssa? Siihen asti voit toki kuunnella vanhoja jaksoja Kongin kumahtaessa. Pää!